Binecuvântarea Domnului este voi, poate să-L și poate să-L ai de oameni, mă deauna cu cipurul de în veci, veci se a și la sine de La cuși și sine se-a de ale celor de Sfânt Sfântului o de din cu rugăciunile, Sfântului Călopna al și al Sfântului Cuvios și la râd milostrigua cărora cum nu să vărșim. Palesințelor maximul de Lichel, Păcător de Minuni, Palesințelor Treților Dumnezei și Părinții, Acum și Ana și Mătoare tuturor Sfântilor, în Iar Sfântul Mântuia Sfântului Domnului și de Oameni lui Nostru în slujba în slujba noastră, în slujba noastră, în și a în slujba mea, în slujba mea, în că în slujba acesta, în părinți au în slujba mea, în slujba mea, în slujba mea, în slujba despre viața noastră și mai mult decât atât să urcăm treptele aceștia duhovnicești ca să ne mântuim fiecare din noi. Astăzi am ascultat împreună o evanghelie, o evanghelie în care vedem un om sărac care stătea la marginea drumului în praf și întindea mâna cerând milostenii de la cei din jur. Sărăcea n-ar fi putea de dus dacă acest om n-ar fi avut și un mare, mare lucrat. Și anume, era or Să nu vedea. Și iată că Mântuitorul Hristos, cu puțin timp, înainte de a merge, să-și ia crucea, să ia crucea noastră să urce pe gândurta, trece pe ei și împreună cu cernicii, au de la un moment dat când vreau asta, spunea Iisuse lui David, miluiește-mă și pe mine. Acest cuvânt sau acestui orb, îi se scurneze de cei din jur, atunci când au auzit la armă și gărăgie, fiindcă, vă dați seama că după trei ani de propovăzâri a Mântuitorului, după atâtea lung pe care a au făcut oamenii, deja mulți dintre ei, mai ales de cei simpli, au devenit sensibili. A auzit că face minuni o, lumea de atunci și de astăzi de altfel. Era plină de pojire, de caz, de suferințe. Și când auzea că cineva, un proroc sau un sfânt face minuni, a leptat după el. Și au auzit de Iisus Hristos că a făcut muntele. Și când au auzit că vine pe acea cale, ce putea în facă Că păi să spui Iisus să fie unii dar lui ești. Construitorul a auzit. Și a zis un punct. Evanghelistul a scris. La chemat, a spus ce și să-l și a spus ce vrei să să facă. Doamne, vreau să vă Și atunci Construitorul l-a vindecat de această boală a sărăciei lui Și mai mult uitați după ce l-a vindecat acest vot, l-a urmat în Construitorul Ce putem noi să învățăm? din această Evanghelie viți vădrești încă. Pe unde mm -hmm. faptul ca un am un or înseamnă o mare numără, și aceasta ne duce credul în și cu mintea să ne întrebăm, măi, cum a putut Iisus Hristos să facă unul acesta? Cum a putut oamenii să le dea crederea celui ori? Și astfel, dându cu vederea aceea, ne dăm seama că Muntuitor Nostru Sust Hristos ca Muntuitor Nostru Sust Hristos era Dumnezeu era Cel care a făcut pe om atunci de nimeni. Dacă El a băcut și a făcut ca omul să vadă, tot El a făcut și a făcut între această nimeni. Tot El a făcut și a făcut pe oameni. Tot El a făcut tot ce ești neîncărușoare. Și atunci, una din concluzii este că acesta este Dumnezeu. Vedeți? Oricum acesta, care a spus: Iisus e vinovat și iubește mă. Și a spus: Iisus Fiul lui Dani. Dar asta seamă, vizelor de picioare, a o mie de ani de neîncredere Cum a zis Iisus Fiul lui Dumnezeu nu-i așa iubește? Fiul lui Dani, de picioare mai multe, înțelepția dar David să aștepta să se nască Mesia Muzului Dumnezeu, Dumnezeu Mântuitorului. Și atunci când acest pot auzit, e nu știu, care a făcut că Sfântului Lui l-a recunoscut că este cu adevărat Dumnezeu. Și de această, dacă Iisuse, Iisuse Dumnezeu l-a făcut, Iisuse de l-a ridicat și mă știu pe mine. Și în care a trezut Mântuitorul nu l a mai trebat că alții crește că pot face aceasta Împărdeceau tot oamnul lui Iisus, numindu-l Fiul Abitat deși Dumnezeu și a spus, ce vreau să văd. Atunci, vezi, deci, fiind da adevărat, vorbura Dar, doare, atât, ne spune mune o apie de astăzi, că Mântuitorul este Cel care a apiat lumea. Poate și mântuit că Iisus Hristos este Dumnezeu de la care este totul acestei lumi, adică ține lumea aceasta, vie, în viață, să nu-i spate. Nu doar atât de privință la ci partea cea mai importantă, tocmai mai avea în Dumnezeu. Sfinții Părfinți și toți cei care au citit Sfintele Bambini, au fost următate în Sfântul, spun referitori la pangheliei legate de Vindecări și mai ales legate de acești ori care au fost Vindecate, am făcut mult timp în ca nouă să arate că totul și totul este ceva. Că există o de teoriu și înțeles, că există o altă teoriu de fecale. Mântuitorul, Dumnezeu, biserică, mântuitor, nu are nevoie, măreția asta, de oameni care să aibă ochi frumoși, de oameni care să fie frumoși, sănători și în trup. Nu are nevoie, dați-mi aminte, de oameni care să fie perfecți, așa cum filozofii și lumea dumneavoastră au numai dat și pe un acesta și au uitat în practică această filozofie și anume că omul trebuie să fie perfecți. Cântați la secolul 45 înainte de Hristos, la arta dreapă și știți, filozofia dreapă ne spuneam, idealul acesta uman, omul frumos, omul perfecți. Mai se spune, S-a rezultat una creștină când pe Roman începe în cet acest transformului pe Bizantin. Când leci de Roman a început să fie mai naționale creștini al acestui pe Bizantin, a îndată și, bineînțeles, filozofia de acest s-a transformat. Omul nu mai era perfect. Omul nu mai era acel ideal. Omul trebuia să fie și este un om frătos care a căzut de undeva unde a fost alături de Dumnezeu. Și lucrul acesta s-a ajutat și în noaptea, și în crufurea, și în literatură, și în celelalte domenii culturilor de Dumnezeu. De ea trebuie, Sfărăiecioși, că există și o altă de ori, una care este mult mai grea, una care este mult mai periculosă. În trecut, spune Nicolae de Mirodici, Sfântul acesta stânt, pentru te mă întregi nu am nimic ori de acest, acest la mine ori, să ce a spus, aduceți la mine, -a la mine și la pe mine ori s-a zucit aduce Aduceți acest stilor la mine, s-a duceți acest ori la mine, Și aduceți la mine și la a Și când ai dat la Niosalim, când ai dat în Iisus expaniserii cu s-a ducherii de acolo, în jurul ceilalți învățați de evrei, de evrei de atunci, -atunci. lor le-a spus, voi sunteți ori, voi sunteți pui de astăzi, voi sunteți morminte, devăluite. Că închideți împărăția în lui Dumnezeu cu oamenii, nici voi nu ta, nici pe ceilalți pentru a Voi sunteți care duceți la prim pe oameni. Iată, însă <tus> și -o. a ce înseamnă adevăratul om și adevăratul meditat. Dacă ați fost din viața la a ați un viitor, de un moment așa plinitorul și plinitor de Dumnezeu în acelor timp de în pamint, care mai a te bunea pe să Să o potind câte Tatălațul Ieriu Dumnezeu și-a îndrezi trec de Sufletului. Aceasta este, de-a îndrezi vreau înțeles în sensul că este un limbașă popular și publică, pentru cu cuvinte, pavel, care era întunecată la în suflet, care era o Înțelegând, în rațul lui Dumnezeu și lumina care s-a arătat, s-a luminat la Suflet. Și a investi drept de zi și Știți că era un om de știință. El vrea să-i omoare, să-i ucide, vrea să-i distrugă. Tu care i-așa încet, încet, încet, încet, Și continuă practic să ne facă așa și în mine, cu cele învecinate ale Sufletului, ale cererii ce și -o atunci, stiu și cu Și a Și practicul continuă. Și a un moment spune așa. Iisuse luminează mintea cea încălcată, vădată. Și acum vă ce să arunem pe spune și în celelalte biologii de Dumnezeu și pe o generanță care când se vorbea despre vede, despre ori, profesorul de atunci spunea așa, oriul este doar un instrument, pară cu o niste reptile, oranțice, biologice, prin care ne transmite lumină, impresionează niște se semnalele pe care să discotinți și treacă mai departe de la creier. Ce se întâmplă acolo, n-am spus. Noi vreau să știm și fapt ce se întâmplă, cum se formează imaginea, cum se interpretează, cum se formează sentimentele. Oamenii de știință de științii, cea altă înnecuniți nu cum au suportul fizic chim toate lucrurile acestea care sunt, de fapt, caracteri sufletești. Sunt pe noi, pe și așa plânt din Sfântele Babiliei. Și vă aduceți aminte de Sfântul Lanză și acel bogat. Pentru sufletele lor s-au despărțit de Duh și Lanză așteptat să-mi la un iar bogatul Sfântului, bogatul s-a dus în și Sufletul Bogatului l-a văzut pe lazer în rai și a strigat lazerele sau brave de golul lazer și spus, mai, se să mai aibă dreptul să îndoi dreptul de aia. Iată, l am văzut din alte întâmplări, din viețile Sfinților, de Sfânt al Traficului, vă aduceți aminte de Sufletul Sfinților care ieșeau din trup -au de și erau puși de înger și vi se fie lucruri, fie o sau lucruri din ea, aceștia sufleti pe care Înseamnă, fiți că și pe de la aceasta să pe astră, posibil imposibil să nu fiu orică, unde, de în de și tu te-ai Dar nu ai decât atât de suflet posibil, nu mai aceste simțuri care de mult pe ce te care nu mai din Sfinte, are o altă vedere, o vedere mult mai mare, mult mai mare și mai spune un vedere pămâna cea. Vede și simte mult mai mult. Este vederea sufletează despre visuror rugâncioși. Este ceea ce nu știu niciodată bunurilor care zice Doamne, luminează în luminele și la întunecata de Sfântului. Doamne, luminează în mintea că iată, este întunecată de faptul. Așa fiindcă sunt niște Nicolae de Ion spunea că, dacă orbirea să se oprește la mormânt, orbirea sufletească merge din Și de aceea sufletele care sunt fancate de partea în viața aceasta, sufletele care nu au la în această viață să se curățească, să lupte part cu partele și cu ispitele, ca... Acum credit Dumnezeu și Părintele Dumnezeu să se sprie de aceste păcate ajung voi la judecată. Și nu mai recunosc pe Dumnezeu. Nu mai simt în Lui și dragostea lui. Și atunci nu crește să ne lumea. Să știți Disul Dumnezeu că este extraordinar, de căre, este imposibil. care a fost răpit că la unii nu s-a surit nici nu mă a simțit ceea ce a fost acolo de aceea nici nu poate desprie. Mantițele noastre dintre ele nu au modele ca să poată reflecta ceea ce este din Tot acela nu poate să descrie și duleia și duleia din ea. Această stare suplătească de despărțire de Dumnezeu. Această stare în care și e conștient că ești veșnică și că ești în întâlnării. Aceasta nu e subiectată. Dumnezeu a descoperit nică de ceva de acestei cuvâni, sub formele acestea de vești, la noi să știm câte ceva, dar foarte puțin. Deci ceea ce va fi însuși nu se numai despre nimeni. De aceea urmirea sufletească, fiindcă trece timpul de moarte, fiindcă ne poate duce la despărțirea de Dumnezeu din noi cea mai gravă este mult mai gravă orupire lucrurteastră. Cine duce vițelor credincioși la această orupire sufleteastră? Cum spune Acabescu, Pantul meu. Ce are de dată între unul? Că tot este prost. și tot este prost să spune lupta noastră și atenția noastră crește un pic față de celelalte astfel obișunite în sensul băudicesc. Haideți să vedem cum Pantul meu acesta afectează și-și cunapărintea și receta de suflet. Cum partea această răză a obedea sufletului. În zi părinții de de ani, vechime, lucruri, lucruri, au clasificat pe Și de înțeles spre ei, 8 m-ar ca Cum a ești primul Duhul acesta, diaful acesta, pata aceasta, a lorbuniei frumice. Reprindeți-vă, Iisrope Iisroși, un unul care este obi de această patru, a mângării și a făcuturii peste năsură, care își transformă viața lui într-o continuă să caute cât mai mult și cât mai bun să mănânce și să-l care funcește să îți ropește fiecare cu o posibilitate a lui Dumnezeu, Părul intelectual să caute, să se strângă, să aibă cât mai mult și cât mai bun în sensul acesta. Viața lui se transformă în un sufletul lui Gene, și stă ca într-o închisoare, văzând cum trupul, tot pericolul este pus înainte și caută să fie satisfăcut. Este o parte norotea foarte mare a Domnului aceasta. Și o priviți în jurul nostru. Am ajuns la așa de pe drumul și încât un oameni, și e marea fel pentru demâncare și băutură. Urcăm la o deformare a cuplului lor. După care și iar alte, alte marea de ca să-i să se prin diferite mijloace, medicamente sau tratamente sau intervenții chirurgicale. Și astfel viața lor se pierde, zadar, o pe care le a dat Dumnezeu prin minte, prin sănătate și o pierd astfel în rol acestui iubiu diavol. În privința în partea aceasta al Comunității, un alt lucru, un alt diavol visoricios, care este foarte periculos și foarte atent să-l învingem, în interiorul oamenilor este lucrul cu ei. Nu vă spun mai bine, privința în jurul nostru. Viața oamenilor pe muncă s-a transformat într-o oară ce fără niște frăciei, îndești sensul acesta. Este imposibil, iubiți loc, religioși, să încerci, să faci o comunie sau să le-ți de tână în tine, să stai curat până la taina comuniei. Este aproape imposibil în ziua de azi. Foarte puțin mai ajung să fii curat în fața Sfântului Alta. S-a pierdut, dacă vreți, și sensul acesta a tainei comuniei. Nu își mai dau seama că prin o tarnă se Bisericii sunt părtași la energie creată de Dumnezeu a Haului Divin. Și acest dar se coboară peste oameni, participăm la aceste tarnă, dacă sunt în legile acestor tarni. Doi tineri vin ca să se comune în fața Sfântului Ata, în față Sfântului Evangelii, în fața lui Dumnezeu, în fața ca să fie astfel un trup, dar mai mult decât să ia dară de la Dumnezeu pentru viața care va urma. Ei, e un pic atât acesta. Și atunci își pierd, deci eu, la Dumnezeu, să zicem, vieți înainte de Comunii. Și din astfel, o plăcate să participă la această taie. E un pic duș sensul, fiind de, de cele mai multe ori, oamenii care, vin aceste slujbe, ataca de atacare cu noi în exemplu, vin rădiți, vin stresați. Și deci mai pregăbărând, de cât timp ține slujba, încă adică trebuie să fii la o oră X la restaurant. Și atunci, tot ca tot oamenii, sau pe unul suflet, încă vezi pe ei numai nu și lui ce înseamnă la slujul acesta. Nu-și mai dau seama cât dat ar fi putut luat de la Dumnezeu. Un dat care se ajută în viață, să poartă să țină o familie umanită, să-i da Dumnezeu copii care se asculte și de multe ori vii supărat mai greziu că căsnicia de 100 este în pericol. Copiii nu mai asculti sau nu le dă Dumnezeu boteși alte lucruri legate de această carna. De ce? Fiindcă ultima projirie i-a gândit de aceștia. Nu numai atat, iubiți lor că aici, dar sus, că ziuaului astăzi cum s-ar deforma atât de mult lucrurile acestea să de Dumnezeu. Cum sexualitatea a ajuns, a astfel impusă, prin legi, să fie un lucru recunoscut ca normalitate. Iubiți lor căci nu are nimeni nimic cu oameni care sunt bolnavi, care au astfel de tale. Dar trebuie spus că acesta este un mare păcat. Este un păcat de moarte, moarte. Moartea sufletului. Și că nu este un lucru normal. Și atunci, cum se poate ca tu să fii primeleci, mai ales în state creștine, și să spui că este normalitate? Iată trebuie să și un alt lucru care a ajuns de nu anumea vorcului tot oameni robiți de față m-a dus la alte păcate sau păcate care izvorăști de la acest diavol a întâi ei și anumea cuvătorii. Ați gândit vreodată ce mare nume este creșterea unui copil în pântă ce mare? Știți că doctorii, cei care încazimul strepită în neurologie caută și cercetează să vadă cum se împlinește acest mister. Este un mare dată la Dumnezeu și o porumbă crește supra și moștință Pământului. Și noi oamenii transformăm acest altar, dacă vreți, în care copilul se purnează și crește pentru numărul meu. În urmărându-i. În aminte de a avea și parte partea măcar de desfuntul Măcar Măcar să-i hipotezea și nu pare să-i conduce. Dar nici măcar astăzi. De ce? că diavolul acesta, când fie lucrurile, ne am numit și ne-a spus rugați. Și ne-a făcut ca Sufletul nostru să fie lucrurile. Iubiților credincioși, și în Apocalipsa este scris că, la sfârșit, patima aceasta va ajunge cruntă și grea și va lupti, pentru nu la întreagă. Bineînțeles, cu mici excesi. Este sfăcea femei curve a Babilonului, vă spune. Fata Babilonului pe asta, curva aceasta care are în cap un în părvisec care, care va și lumea. Și spune că mijloacele de de propagarea informațiilor din mass media, din masă, televizor, calculator, pe și așa mai departe, care spun este un simbol al civilizației, iată că această civilizație se duce, dar fapt, la o evoluție a omului, transformându-l pe om dintr-o ființă, cu okay. chip al lui Dumnezeu, care în caute de-a vieții să ajungă și la asemănarea lui Dumnezeu, din dana lui Dumnezeu, mm. că îl transformă în un animal. E debatut și aminte de Minescu, cum într-o poezie despre părsă, părțuri, și părsăle se aflubează de vreo două ori pe an, și îl transformă în numai Dacă ați fost la săptămâna schimbare la față și a fost atât de aducțiile cuvinte pe care l-am găsit, a am să fie cu folie, spunea acolo că schimbarea față aceasta săptămâna, care ne aducea noua minte de deschibarele unui viitor de, de Părintele Tatăl, ne arată, de fapt, de care trebuie trebui să urmeze omul. Într-o multe, munte, capo, muntele duomnicesc, să ajungă și omul să se îndumizează. Dar am mai spus, de-ași lucrurile, că există și un cuburâș. Și anume, vă întoarceți spatele într-un tot și a cuburând cu ceea ce, ce merg. E așa se întâmplă în tradiție de ducioși, și cu această parte și cu oameni care să nu există. O altă parte care duce la o viață sufletiască, nu se este iubirea de la genții. Și nu pot să vă spun cât tine și mai ales tineri sau adolescenți, vin plângând la Dumnezeu ca să influențezi părinții, să le spui să le dea bani să-și cumpere iubița sau, sau, sau Dânca. Au ajuns să iubească banii. Mai mult decât atât, ajung să-și întrerupă chiar și studiile. Deci, boana aceasta, pentru a cunoaște mai mult din jurul nostru, din natură sau din natură umană, nu mă interesează să știu. Mă interesează să lucrez, să fac bani sau mai multe. Să mă distrez, să mă ocup de ce e nu să mai stau sub părinți ca să nu să dece. Ajung astfel să-i rupă măcar de cunoașterea aceasta din jur, nostru, mai sunt de cunoașterea de Dumnezeu, de credință este ropit de bani. Și ați văzut că omul este ropit de ubatilor și el a început, deavolul scoate deja un curent. Dacă omul este ropit de modă, deavolul deja un curent. Și ați văzut o întreagă industrie care lucrează pentru propagarea și proliferarea acestei pati. Case de modă, distracții, prezentări, bani și bani și pe versul oameni serași care n-au nici ce ia Iată cum altul <coughs> diavol acesta de lui Deacin duce la urbire subiească. Astea încât, nu știu dacă v-am spus, s-a ajuns chiar ca adolescenții aceștia, să reproșeze părinților lor de ce nu au învățat? Sau nu au ajuns să fie și în patroni? Sau să aibă nu știu ce serviciu în politică, ca să aibă bani. Ceea ce s-a întâmplat de semn lucruri ale, când copilul a spus tatălui, dacă nu faci rost de mașină, ca să poți să-l țin prietena, mă se lucid. Rodit de bani cum aceasta. Ce fel de om sau oameni mm. sunt aceștia, Iisus? Mai văd oameni aceștia ceva în jurul lor? Spuneți, nu sunt ori? Mai sunt oameni aceștia atorească decât în realitate? sau pur pus și sunt niște ori, ca ori becări în lumea aceasta, nu ești mai să afuze. De-a dat mașina, a, a lovit-o de câteva ori și a interzis-o, la l-a amenințat -a să nu -nice. știți, Și știți, bărime, și ați văzut, că unul se chiar a făcut lupă această. O altă parte în pe rătăincioși care iar și duce la urbirea sufletească, chiar dacă au o este bânia. Cum arată un om mânios iubișilor ăla mai vede s-a supărat, s-a enervat parcă tot trupul lui este răsculat și atunci ce. Ori să bată, ori să urle, ori să spargă, ori să arunce cuvinte grele, blestine și așa mai departe. Era mai vede ceva în jurul lui. Oamenii mâniosi în comparație cu cine? Cu taurii care ați văzut cum li se roșesc ochii și nu mai văd atâta doar țin tași atâta tot O altă parte mai este ceea ce așteptat O altă parte mai visul trecioși care este strânsul, care este strânsul care este dar, parte în ziua de și oamenii se îmbarcază este așa multă tachetă sau deprimarea, sau după amest cum puteți să lua și cu spii Vă dați seama, acești părinii stăteau cu spii Viața lor era unul ton, unde i-au nimic păținele la cuninț, spăteau filoanele lor și se rugau permanent lucrând la robojimile lor. Și bineînțeles că mai despre în Raduiază până era fauna, nu partea ducăciunea era mai grea decât tine. și muncă și căteau într-o stare, ne-au un, un, star. un diavăr și căteau într-o stare în cea de primară. Și atunci ne vădeau gândurile de a se întoarce de gustie în lungul, că exagera ceea ce fac, și așa, cea de mamă, de tante, de părinți și așa mai de fapt, pe care întotdeauna De iată, de astfel de deznecești din sălbănastele, de, de, de, de, de, de, de, de candorul ei, și fac și oameni din viață. Fetele care, la un moment dat, trecând ani, nu e mai că se tărâm, nu se candor deznece din ei. Ce nu face cu viața ne în control să o iau, mai ales fetele care sunt creștine și vor să ai gurați curată. Se uită în jurul lor și văd băieți și adevărate care nu-și mai doresc o viață curată, care vor doar o prietenie de, de moment, o aventură, care vin la tine și nu pun accent pe calitățile și bogățile tale, sufletele, ești bun, că ești curat, că ești din că ești cu minte, ci pun accent pe cum arăți cât de machiat ești sau cât de înalt e bărbatul, la înseamnă că de drept apostol. Și își pun accent, și spun baza transformă de prietenii din multe ori și pocăsniciei pe căsnicie, aceste lucruri care sunt de pe mine și de pe toate. Și atunci, Cartea întotdeauna trebuie, oare voi găsi pe cineva cu care să mă înțeleg. Oare voi găsi pe cineva cu care să-mi construiesc viața și la această viață, la baza acestei vieți, să pun credința? Și să urmăm amântările lui? Să știți că este foarte greu a douărul să-i faci să înțeleagă pe oameni că rolul și scopul nostru în viața aceasta este să ne mântuim. Nu oricum, să ne mântuim. Iar gândirea de a sunt mai multe. Fie viața de năstiri, fie viața de căsătorie, fie de te-i ține o și a face bine în jurul tău. Așa că și celor de vieță se face bine. Și atunci, Trebuie să-i faci să, să că atunci când își viața de căsătorie, scopul este de a se înocuie. Și atunci trebuie să-și respecte vântuirea de căsătorie. Trebuie să-și respecte jurământul făcut cu mâna pe Evanghelie, când s-a făcut taia pe numeie în fața Sfântului de Trebuie să înțeleagă că ei sau au căsătorit nu ca să-și satisfată niște cărceri, ci ca să se înunțească, și să crească copii în credință, ca să ai fie pe care nu trebuie. De aceea, necăsătorii în binești, ca să ne ajutăm viații să ne ducem sași în aceasta și să ne putem lucrurile. De aceea este, din multe ori, în august, îngărbantă, e văzutată cu cei soță și o femeie. Ne mă lăsați-mă cu postul ăsta, că de-aia mea eu mai la nevastă să fac toate damduralele și așa mai departe. ce înseamnă potul acesta? De ce tot preoții și așa mai departe dobarii al că Și multe familii se distrugă din o ordine acestea, aceștia nu au înțeles. Că ei nu s-au căsătorit doar să aibă un animal de Ci s-au căsătorit să aibă un ajutor în Că de aceea a făcut pe eva văd Dumnezeu la Dan. să fie ajutor și să nu-mi feresc poate să se înmuțească și să-și înplinească rostul în lume, pasă și să se înmuțească. Pandemia a privit-o pe și le-aș spune Și este poate cea mai grea este pandemia îngrijirii. Că care este să așa și să De de la unul de viață, ce și mai e pandemia. Pandemia îngrijirii, cea mai vreau. Și să vedeți că această familie, acest diavol acționează în două direcții. Odată mm. manchează pe oameni care au celelalte bani, astfel încât ei se mândresc, fac ce mănâncă, fac ca o casă mare, ca au o... fete sau femei frumoase sau bărbați și așa mai de bani, ca au bani, că pot face ce e bun, ca au putere asupra celorlalți din jur. Dar, la final, și în cealaltă parte, și atunci, au oamenii care s-au zbăvești să stăvește orice vorbăcește. Și la oamenii care au ajuns să spună, iată nu am ajuns, iată ce viața! am, iată cine sunt eu și aceasta este pe lui Dumnezeu. Din această urmă, care vă veți zbăvești orice, a partea care se stăvește, dar nu sunt atenți, sau nu suntem atenți la această viață, fiind și celălaltă iubări. Din acesta s-a născut Risul de Josie, cheile zilei Dar cred că că eu știu ceea ce fac. Că eu știu, cum pune oamenii, că Iisus, Hristos este subordonat Tatălui. Și ceilalți ar trebui să mă gândește de mine. Ce spun Sfintele Evangheliei? Ce spun Scripturile Sfinte ale Ce spun Scripturile și Vă îi de mânturi, nu știu ce spune. Și poate avea reață frumoasă. Și noi își după pe fii sub albărăță frumoasă au pălăsut doar pentru acestei îngrii. În ea, ei s-au întâmplat sufletul, au obiectivizorul în jur. Mântuirea de adultați în jur este extraordinar, de extensă în lume de astăzi. Mântuirea aceasta a unui stat care conduce celelalte staturi. Mântria un om care o puteie asupra celor glans. Mântria mea, sau a ta, că poți să arăți ceva cel glans, celuilalt care nu o avea. Este o facă într-uncă și comprită, care iată face cu odirea subiectului. Și atunci, cum să nu te citești acestilor Mântuitorului, să nu fii sensibil la aceste cuvinte. Iisuse Fiul Lui Dumnezeu, luminează mintea mea cea întunecată cu banturile și cu pătatele. Păi să scap de aceste lucruri, să gândesc și să trăiesc creștinești și ortodox. Păi, Doamne, ca să te simți, mulți oameni suferă de lucrul acesta, nu mai simt pe Dumnezeu. Fac o prădăciune și o metanie mecană și nu mai simt pe Dumnezeu și trăiesc un bol și sunt la un fază de răvește. Mai ales în ziua de azi, când veștile, sau dacă vezi semnele, de apropierea sfârșitului sunt din ce ce mai pregnante. Și atunci omul care atât de cât cunoaște și se seama, aleargă, Doamne, cu ajută-ne, luminează, ștergem, să ajută mă să scap de partea aceasta care mă și mă de lumea aceasta. Nu pot să scap de Aceasta este ce-a făcut și de aceasta de frumoasă și această evanghelie, ce-a făcut oriul care era ori și a auzit pe trece Iisus Hristos ce-a numit la A strigat, Iisuse, Fii Lui Dumnezeu, îl ești, nu știu Ce este acatistul mântuitorul și celălalt acatist? Nu strigă când are unii imn de noi, oamenii aceștia Dumnezeu. Iisus, este Fiul Lui Dumnezeu, iubește-mă. Isus este Mântuitor, le ajută-mă și așa mai departe. Exact cum a făcut totul. De aceea după mici vă recomandă și vă roagă, mai citiți că de un paradis la mâna totului, la acel frumos de Fredria Sfântă, nascătoarea Dumnezeu, nu trăiește între noi din nevoie. Mai citiți una anticatism la Mântuitorului. Iisus este Fiul Lui Dumnezeu, iubește-mă. Mai faceți o metanie. Isus este Fiul să credeți strigă-te a noastră, a oamenilor care ori suntem ori, ori suntem pe care i-au urmin, ca Dumnezeu să ne și pe noi, să ne putem urmi. Și dacă vreți, exemple de astfel de oameni care s-au urmin, care s-au urmecat de urmări, sunt urme, ci le găsiți de stric, și astăzi se servează un Sfânt care are o viață foarte frumoasă. Poate că așa de Dumnezeu ca să fiști și descrisă pe de Tatăl. Iată, ca aveți un exemplu și-a luat, viața cu Biosului Un om iubiți lor credincioși cu o viață deosebită. O viață care te îngânde că o citești. Un om care s-a căsătorit religioșul în o femeie credincioasă și-a dat Dumnezeu bogății și a ce și spune viața lui Dumnezeu la un moment dat de Sfântul Filare, văzând aceste bogății s-a gândit. Doamne, ce se face cu toate aceste bogății? Nu le pun, nu mor, cu ce mă ajută pe ei în mormânt și la mai ales la judecată? Când voi ai spus că iată, frații mei sunt săraci. Ordin, ordini, știopii, bolnavii. Tu nu te-ai rușinat să-i numești că e frans, iar eu trăiesc în bogăție și nu fac nimic. Și a început să Sfântul Filalea să facă milosteie. Și a început să dea și în strânga, și în ca să cheme să rase o spăteze, să le dea animale, de care voia de ea, le ce cerea. Dumnezeu văzând acest suflet bun, i-a dat bogății. Și îl făcea mai multe milosteie. Dar l-au pus și la cercare tot mai tare eu. Dar la un moment dat, diavolul a făcut astfel încât să-i scadă aceste bogății. A venit peste el, arabii, și au distrus multe din datorii de vie. El a continuat să facă o rostie, dar bogăția nu s-a mai menținut. Și a ajuns săracă. A ajuns să săracă visilor menționați că mai mm. avea doar doi boli în cap și cu o fac cu condiție. Și, a... și venit la el un om care a murit boulul cu care era în jurul Gacif și l-a cerut, ia-o, uite de la mine, lasă-te, nu le spun eu Când a murit și acela, a venit și a spus că a murit boulul, i-a dat și pe celălalt și a rămas el fără. A venit un om sărac și acel să-i dea ceva ca să poartă supraviețului, i-a dat vițelul. Și vaca, fiind văzută fără vițel, n-a pus aia și a dat și vaca. Interesant este că în acest moment soția și o parte din copilă a început să-l apostrofez. Ești nebun, îi ești sărăcești pe noi, vezi că nu mai avem grea ce vezi că, iată copii. nu mai au nicio șansă de a merge la școală, nu mai am nicio șansă să studieze, ne băgăm dintr-o sărăcie, tu nu ai milă de noi, tu ai milă doar de, de sărace de jur, dar de noi nu ai nicio milă. Și lui spunea, aveți ți răbdare, și Dumnezeu ne va da. A ajuns iubice lătrâncioși când la un moment dat avea câteva măsuri de pâine de corumb și când avea și-o puteau împărțând trei venind un sărac și cei de mâncare și în final ei a dat și lui. Și atunci familia a spus de-aia zis că nu mai ne mănânci tu mântâi. Mănânci tu mântâi pentru că trebuie să răcești pentru că trebuie Și l-au dat o parte și Sfântul se ruga stați-mi și mie ceva să nu e. Și aceștia pe l-am fost o fausă. Una din vieții acestea, Iisus, spune că unui e foarte mult, sau o pică, mai multe, din alungări și unii de-a luat să-ți ar o să-l Și el se bucura pentru acest poveste. Când cei ai luat binețile superiute cu oameni din caz, din bogăția care au avut o agonare a Sărcea aceasta, n-au putut să-l Și așa și-a dus o parte din viață. Până când, Fiul îmbrătește Irina, a gândit la urmări la care credea să se camnătorează și căutau soții. Aceștia i-au timpărat cu zarbindu-s-o și unii de acești împărați au fost foarte buni creștini. Și fiindcum creștin, împăratul a spus eu vreau să-mi caut o soție credincioasă. Și a trimis pe dregător în Imperiu să caute o faptă care să fie credincioasă, care să se camnătorează. Și aceștia au mers, în toată Asia, și în Orientul Mijlociu, și sunt caută, de fapt, până au zis, au ajuns în zona aceasta, la Papa până la Divizia astea de atunci, unde vrea, să mâncă. Și ajungând la final, a fost tari, a ceasă, au fost ospătați de acea auzind, au de fapt, e, de bine, și am spus că e și a spus, pe repetiori, să-ți dă copii, deci, în Și au zis. Și dintre toate și-au pe care nu putea pe și-a luat toată familia, a dus-o la cât stat a devenit soția al carantului Constantin, ceilalți le s-au dat regătorinți și au ajuns foarte, foarte buni. Și chiar soția lui Constantin a ajuns să aibă cansa ei, a luat de rugățiri și puteri. Și după ce s-a terminat, numai a trecut o numeie, Sfântul Filarei se duce la ei, strigă și spune: Ei, acum sunteți definiti. Mai am să vă mai plătesc ceva și suntem foarte definiti. Mi-a dat Dumnezeu, dar pe greșuri. Ei, iată să țineți minte ce înseamnă -mi să faci Dostin. Și a dus săracii în casa lui. I-a pus pe Fi și pe Soția să slujească acestor săraci. După care a spus, partea aceea de a avea, cumpărându-vă. Spuneau la mine. Și a dat copiilor averea lui, îi au banii. Și banii acestea l-a luat și a spus: Eu de acum am 3 și vă las să mă duc să fac mai departe ceea ce am făcut și atunci. Și atunci și a putut să facă un mestec. Au simțit <gătă> păcatul de lucru acesta și de creștini. A dat o să-i dea lui și a dat bani să facă un mestec cât le-a Și a dat viața lui, nu și-a dus-o în casă. În haine mult, cum spunea Sfânta Evangheliei, în haine bătate și s-a dus-o cu sărați ortodonale, părbântul lăstânii. De aceea a rămas, în tradiția Gizeei ortodoxe, cu acest lume de filare, mult lăstânii. Este un om din de geor și care nu și-a lăsat sufletul său îmbolnăvit și orbit de pat acestei lungi și acele lungi atunci. Nu s-a robit bogății, nu s-a robit mării, nu s-a căzut în pat, în mălăcomie, în turbini, în mâni, și așa și mai departe, ci și-a dus viața respectând legile de Dumnezeu. Și-a ajuns nu numai să se mântească, ci să se simțească și să fie pe noi, în mală, în bădă, în bădă, în bădă, la în bădă. Să dea Dumnezeu ca la o jucată să avem orici, suflete și duranță, să vădeream în următorul Iisus Hristos și să fim alături de El. Dumnezeu, vădeream în și aici în să sunteți atenti și își vedeam păcatele care zboară din partea în care tocmai le-am deschis.